З гаманцем бувала господарська сумочка. Це щось мало від цих своїх-своїх, до яких кортіло посміхатись і доторкнутися своїх райдух. Вона не оглядалась. Та певне відчувала на собі мій погляд. Мене це бентежно тішило, додаючи ще чогось невимовного до світлого настрою, що так несподівано вирнув з коловерті Буденних клопотів Ми стали наганяти Того обмоклого дивака А він ніс перед собою Скільки міг обійняти квіти ну, Власне, скільки міг втримати Самі лише червоні травневі троянди Недавно зрошені Срібним дощем Того веселого їжака Вони визирали за плечей Манливими, теж віястими блешнями Жіночих очей я глянув на мою випадкову супутницю, знову хотів упіймати її очі. Та раптом, як і з'явилась несподівано, зблякла моя втіха. Пожух мій світлий настрій. Щось таке саме трапилось із моєю красивою супутницею. Вся її постать згнітилася. високий сонячним чубом, теж зрошеним срібними цілками. Чоловік той у голубому літньому плащі ступав по радісному асфальту важкими як сірий граніт і, лункими, мов, у підземеллі, кроками. Не наче ніс на собі нетравневі зрошені троянди, а велетенський мур якийсь. Невидимий мур цей не давав ні мені, ані жінці нікому іншому обійти, обігнати чоловіка того дивного. Незримою, Лінією перетнув нам він шлях, а сіра глуха лункість душила все навколо, і найбільше того, хто ніс її і муртой, бо зламані плечі волали про непідсильну й біль. Придушила вона і мене, і цю молоду жінку, і тих, хто йшов за нами і назустріч чоловікові. Всі мовкли і у всіх ламались трагічно плечі. Не подужала вона лише того їжака, що розсипався сріблом і райдугами. Він обзивався десь іздалеку, і все ще так само весело і іронічно. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. А в чоловіка з квітами на голубім плащі від кожного кроку здригався конвульсійно пояс незастебнутий, що безпорадно завис на одній тільки петлі. Він був з великою пряжкою, і та пряжка тіпалася Найбільше, здавалось, ворушиться голова очкастої гадюки, і ніби саме це її тіпання викликає лунки його чавунні кроки. Він ніс не червоні травневі троянди. Коли я збагнув, що скоїлося, вмерли в них жіночі прекрасні очі. Він ніс чорні-чорні, чорні осінні квіти. Осіннє осіннє. Певне, чорні махрові хризантеми, яких я ніколи ніде не бачив, хіба що в страшному непробудному сні їх злякаєшся, від них зимно здригаєшся, як від погляду рідних, згасаючих очей. Він ніс троянди комусь на віко, на віко, найдорожчому. Бо так ламаються плечі, бо так німіють ті, хто йде поруч, бо так звучать кроки, коли несуть квіти на віко найдорожчій, найріднішій, найближчій людині. Найріднішій, найближчій людині троянди. Навіко, навіки. Я йшов поруч за його спиною, я не міг підняти очей і подивитися вперед. Та й не зміг би. Певне всі, хто йшов біля цього чоловіка, за ним чи назустріч йому, разом з ним мовчки несли б його тягар важкий. І той тягар, чужий зовсім, ставав раптом для всіх своїм, бо неможливо пройти по такий біль байдуже. Туп-туп-туп, я вже не знаю, чиї це кроки. Мої? Чи цієї жінки? Чи он тієї бабусі? Чи, може, ще чиїсь? Скоріше, його такі? Ні, мої. А може таки тієї бабусі, що так нагадує мою маму? Туп, туп, туп. Кроки повільні, втомлені, болючі. Дивлюся під ноги, а руки в кишенях дуже притискую до тіла. Так має бути тепліше, бо нема зараз травня. Нема сонця, срібного яжика, зверемією, дрібненьких світлих краплинок і райдух. Осіння мжичка сумним сірим тюлем сіється на очі, на почуття, на асфальт тротуару. Від цієї моросі тупіє погляд, тупіють думки, і асфальт теж тупо ближчий. По ньому на зустріч погляду біжать, як променеві зайці, прожектора, Згадки? То нараз яскраві, різкі й чуткі, неначе блискавки, від яких мимоволі зойкує серце і сліпнуть очі.